Allora, eh, a gennaio di quest'anno eh, noi cittadini del quartiere di Labro, appunto che frequentiamo assolutamente il parco in quanto parco pubblico da sempre abbiamo considerato questo come parco, parco pubblico una mattina, e praticamente la mattina del 6 gennaio ci siamo ritrovati all'interno del parco eh, dei pali eh, che andavano appunto a circoscrivere una grande area del parco con all'interno circa 150 alberi e eh, senza nessun tipo di cartello senza nessun tipo di segnalazione senza nessun tipo di propaganda che mh, è obbligatorio fare in un quartiere per appunto eh, la costruzione di, di un centro sportivo all'interno di un'area pubblica di conseguenza eh, si è mosso questo piccolo comitato di persone volontarie che eh, hanno cercato di indagare e capire cosa appunto stava succedendo siamo venuti a sapere che eh, nel nostro parco a nostra insaputa E la SS la Cipolla eh, aveva eh, commissionato appunto questo progetto per i mondiali del 2006 e era stato approvato appunto per eh, cioè la costruzione sta essere già terminata e pronta per l'uso per i mondiali del 2006 di, di nuoto se non sbaglio sì, ben noti fatto che appunto non c'è stato cioè, senso, eh, per i per determinati punti non è, non, non, non è stato portato a termine il progetto ma è comunque stato riapprovato e, eh, e niente praticamente eh, adesso non ha nessun tipo di senso in quanto la struttura è una struttura mega galattica che eh, viene divisa in tre lotti la costruzione il primo lotto verrà costruito abbattendo 150 alberi che poi negli atti che noi cittadini abbiamo richiesto e dopo notevoli sforzi e chiaramente omissioni di, eh, di, di assistenza da parte delle istituzioni che non hanno risposto perché abbiamo chiesto anche tavoli di concertazione e cose e nessuno ci ha ancora risposto, siamo venuti a sapere che appunto il primo lotto verrà costruito. Finito il primo lotto, queste mh, mh, appunto l'associazione Per costruire gli altri due lotti e quindi finire il progetto eh. avrà bisogno di 4.000 iscrizioni. Vi prometto che Labaro 4.000 iscritti non ce l'ha neanche nella palestra, a parte che Labaro è piena di palestre, ma neanche nella palestra più, con il maggior numero di affluenza, non ha uh, non ha non più di 500 persone. Cioè qualcosa, nel senso non c'è popolazione per poter sostenere tutti questi iscritti, quindi come... Cioè, in senso, sì, sì, da, da queste sì, piccole evidente. cose ci rendiamo conto di quanto sia veramente insana la questione e probabilmente questo fa parte mh, di uno dei cioè, a mio parere di uno dei, delle speculazioni edilizie che appunto erano uscite ad aprile sulle aree che il comune ha dato per istituzione a appunto a tutte che sono adesso indagati se non sbaglio sì, sì, è comunque sì. qualcosa di scandaloso perché cioè, abbattere 150 alberi quando Nel quartiere ci sono aree dove appunto eh, non ci sono alberi, ci sono aree deserte solo esclusivamente perché, eh, e chiaramente fa piacere anche a loro avere un pezzetto di prato che poi contornerà il palazzetto, ma questo va a, veramente a scapito dei cittadini e questo cioè, è quello che noi stiamo cercando di far capire al più possibile al quartiere. Senti... Tutto questo... la nostra lotta sì eh, noi ci rendiamo cioè senso, ci siamo accorti che purtroppo siamo, siamo veramente pochi abbiamo bisogno di più consensi da parte della gente e cerchiamo di dar voce al, alla nostra protesta ieri eh, molto simbolicamente abbiamo occupato per non più di 20 minuti a corsia la Flaminia di fronte alla ventesima circoscrizione alla quale siamo andati chiedendo più volte no, questo tavolo di concertazione e più volte tutti i consiglieri comunali ci hanno sempre eh, come posso dire eh, assecondato lì per lì ma poi dopo mai nessuno che si è che si è mosso e dato nessuno che ci ha ci ha ascoltato quindi quindi chiediamo appunto visibilità e comunque che, che qualcuno ci, ci ci dia aiuto, ecco, questo. <ride> Senti, in, in tutto ciò però mh, mi dicevano il taglio degli alberi dovrebbe iniziare forse addirittura già, già domani. Martedì, esattamente. Martedì purtroppo, purtroppo è prevista la zollatura di sei alberi, ecco questa è un'altra cosa veramente paradossale, ci sono degli alberi all'interno del parco pini secolari, sapete bene cosa, cosa chiede il comune di Roma quando vengono abbattuti dei pini? cioè nel senso se un cittadino privato ha un pino in giardino e decide per qualche motivo di di spiantarlo non so se sapete quanto sono lunghe quanto sono lunghe e faticose le pratiche per l'espiantazione dei pini in più devono essere poi surclassate da mh, nuovi alberi che siano da frutto e che ogni anno l'ente giardini del Roma Comune deve venire a, appunto a constatare la, la L'effettiva impiantazione eh, di nuovi alberi. Sì, esatto, ogni anno viene per i primi tre anni dopo dopo l'impianto, quindi è qualcosa di veramente, insomma, c'è qualcosa che non va perché all'interno del parco, appunto, ci sono questi pini secolari e per dare, credo, il contentino ai cittadini ne spianteranno sei. Dicono che li rizzoleranno, ma come sappiamo, un albero che da 90, 100 anni è impiantato in un posto, se viene mosso per mano dell'uomo, molto probabilmente non ce la fa a sopravvivere e quindi questa la trovo veramente qualcosa di. Cioè, di, di veramente poco rispettoso nei confronti della natura, comunque, un'altra storia. Se, sì, beh, potremmo parlarne a lungo. Sì, diciamo e, um, Una cosa volevo chiederti: da. diciamo da adesso fino a, a domani quindi quando cominceranno questi lavori che sono comunque preliminari alla costruzione e eh, avete in mente eh, iniziative assemblee insomma si farà sì, purtroppo qualcosa. purtroppo veramente poca sarà la questione l'unica cosa che potremmo fare è magari andare domani mattina a vedere cosa fanno e se lo fanno con i criteri adeguati ecco giusto questo perché purtroppo veramente siamo siamo pochi Dar voce a questa cosa Nel senso noi speriamo che la forestale ci ha comunicato questa cosa però non ne siamo non ne siamo sicuri controlleremo solo questo possiamo già rimasto di fare va bene e che dire? Io direi possiamo darci sicuramente appuntamento radiofonico per, per, per domani ci si riaggiorneremo. Mattina. E poi diciamo. Trovate tutte le informazioni, chiunque voglia comunque sì. partecipare o comunque sapere. Eh, l'ennesima speculazione che stanno facendo sul territorio pubblico, in quanto l'unica cosa che noi pretendiamo è che almeno i cittadini siano considerati parte attiva delle decisioni circa l'utilizzo del territorio pubblico. cioè Vorremmo riportare a destinazione d'uso il parco da area verde attrezzata quale è adesso a suolo pubblico e noi non siamo contrari con la costruzione del palazzetto, ma semplicemente chiediamo Che appunto venga semplicemente spostata la questione, cioè nel senso senza la necessità di tagliare 150 alberi perché è veramente uno scempio, questa cosa. Senti, avete qualche riferimento? inter? Ce ne sono di aree, abbiamo chiesto il tavolo di concertazione in quanto volevamo indicarle appunto per avere un, un dialogo quantomeno con, con le autorità, ma purtroppo loro sono troppo più impegnati a fare altro molto probabilmente Beh, sì. che ascoltare i cittadini. I quali rappresentano. Di questi, di questi periodi di assolutamente sì. E ti chiedevo ehm, avete per caso riferimenti internet, una, una mail, un, Sì, un esattamente, sito... questo ve lo stavo per dire prima. C'è una pagina Facebook che si chiama Salviamo il Parco di Labaro il Parco Colli d'Oro. Mm -hmm. E eh, ci sono due siti che www.ilparcodilabaro.org Ok. e eh, salviamoilparcodilabaro.it. va benissimo, allora, questi sono quelli diciamo che diamo per uh, insomma, l'immediata sì, sì. <ride> uh, per, per qualcuno so... che appunto si voglia informare riguardo la questione Sì, e poi seguire. restiamo sempre con l'esperienza di, con tante altre esperienze simili alle vostre che sono nate tutte esatto, con la... esatto. il movimento e infatti di di anche l'aiuto di altre persone, altri poi... cittadini che appunto credono ancora in qualcosa che sia i valori per la natura e per il resto, insomma evitando le speculazioni Insomma, noi cerchiamo di essere positivi ottimisti. Da, cerchiamo da, di essere positivi da davvero. Questo, da questo sì. punto di vista ehm, chiaramente invitiamo tutte e tutti, specie chi ci ascolta, che, che abita da, da quelle parti insomma a farsi un giro sia, sia virtuale sia, eh, sia pratico. E per quanto riguarda noi direi a questo punto di, di aggiornarci a, a domattina, vedere se questi lavori effettivamente partono, certo. in che misura certo. partono e poi vedere se magari insomma, in 24 ore. Eh, qualcosa sarà cambiato anche dal punto di vista diciamo, della sensibilizzazione su questo certo. contiamo di essere moderatamente ottimisti ecco